43. Я так і сидів спиною до сцени і підтримував невинну бесіду з Брестоном, пастором Філіпсом та іншими. А коліщатка тим часом крутилися. Кейн мене впізнав, безсумнівно. Не здавайся, назвав би це Кісмет і сказав, що мені судилося сьогодні ввечері зустрітися з Кейном після того, як минуло чимало часу в цьому місці, де птахи падають з неба. Кісмет на сході. Рок. Доля. Питання в тому, що робити. Кейн за головним столом, мабуть, розмірковував про те саме. Колись він уже намагався мене вбити. Чи спробує ще раз? Розумніше було б встати, вийти за двері та не озиратися, доки не опинюся за сотню миль звідси. Але розумне не завжди було моїм модус операнді. Я був готовий до чого завгодно, аби не скидатись на слабака. Не дозволю Кейну витурити мене з містечка, навіть якщо це і нерозумно. А вже ж був ще один варіант, від якого у мене в жилах скипала кров. Убити його раніше, ніж він уб'є мене. Але вбивати людей нелегко. Навіть якщо це обов'язок, і навіть якщо санкціоновано королем і державою, та виправдано церковниками. Задоволення від цього я не отримаю. Це все одно лишиться звичайним холоднокровним вбивством. Я мав би почуватися гірше, але ж ні. Я міг виправдати його самозахистом, та насправді це була жага помсти. Вбити Кейна означало проколоти фурункул, припекти рану, яка сочилася і гноїлася в моїй душі довгих 17 років. Минали хвилини, а я сидів і вів бесіду про гуму й тик, чай і торгові маршрути, а подумки складав план його вбивства. Розмова за столом давно вже була мертвою. Аж тут Престон оживив її, за іронією долі, заговоривши про смерть. Отже, почав він, звертаючись до лікаря Дікіна, чи той хлопець, якого витягли з потічка, міг усвідомити, що з ним відбувається? Доктор кинув на нього погляд, який мені важко було зрозуміти. Нічого тут усвідомлювати, — відрізав він. Посковзнувся, упав і помер від того, що вдарився головою. Пастор Філіпс звів на нього очі. Про кого це ви? Дікін потягнувся за виски, підніс до рота склянкою осушив її. Один чоловік за шраму, пояснив Престон. Бельгієць. Бідолаха заблукав і впав у струмок. Ми з моїми людьми знайшли його, коли здійснювали обхід. Священник глузливо фиркнув. Отак просто підсковзнувся і впав, еге. От нещастя. Лікар скривився і вже зібрався відповісти, але тут принесли десерт. І розмова урвалася, бо знову дзенькнув метал по склуг. Я озирнувся і побачив, що церемонімейстер знову підвівся. «Леді й джентльмени, прошу вашої уваги». Цього разу йому довелося вдруге постукати ножем по келиху з шампанським, вимагаючи, щоб присутні заспокоїлися. «Леді й джентльмени», – продовжив він, – «сьогодні ми приготували для вас дуже особливе частування». Ми не поскупилися на витрати, щоб розважити вас, і доставили з печери в Гімалаях єдиного і неповторного славнозвісного індуського містика Факіра Рамасвамі. Гості розігріті алкоголем, зааплодували, і на сцену повільно піднявся бородатий худий похмурий індуський святий, у самому лише на бедринику. Аудиторія зустріла його фальшивими оплесками і глузуванням, наче якогось виродка на ярмарку. Його волосся жорстке, вугільно-чорне, спускалося ниже плечей і разом із бородою та глибоко посадженими, обведеними вугіллям очима робило його схожим на індійського Распутіна. Подібних хлопців я вже бачив і здогадувався, що він такий же містик, як і я. Однак схожі на нього мали неймовірну популярність на вечірках певного штибу – «І хто я такий, щоб судити, як людина заробляє собі на життя?» Факір зачекав, доки не вгамуються крики. «Доброго вечора!» – почав він. «Вітаю!» Натовпом прокотився приглушений смішок. «І вам, наші вітаннячка!» – вигукнув хтось із позаду. Знову сміх. Індус проігнорував ці слова. «Мені знадобляться два стільці і один стіл», – заявив він, піднявши кістлявий палець, і незабаром двоє глядачів уже затягували на сцену складаний столик для бриджу. Факір подякував, тряхнувши головою і склавши руки в намасте. Один із чоловіків повторив жест. Народ знову зареготав. І знову індус не звернув на це уваги. Гості нервово зашушукались. Глузувати над індусом – це одне, а от брати участь у виставі – геть інше. Повільно піднялося кілька рук. Тут хтось вигукнув. «Картер!» Усі завмерли. Людина, яка називала себе Роналдом Картером, була тутешнім ватажком. Тож мало сенс, щоб саме він і був добровольцем. Кімната сповнилася криками. Картер! Картер! Картер! Картер, чоловік, якого я знав як Джеремію Кейна, вшанував своє плем'я граційним помахом руки. Підвівшись, він виступив середину сцени і навис над факіром. Індус усадовив його на стілець, сам улаштувався навпроти, поставив між ними стіл для бриджу. Поглядом змусивши натовп замовкнути, Факір повернувся до Кейна. «Ваше ім'я – Містер Картер?» «Правильно». «Містере Картере, ви дуже популярні серед леді та джентльменів, які зібралися тут сьогодні». Кейн кивнув. «Благородство, чорт забирай, зобов'язує». «Сьогодні, містере Картере, – продовжив Факір». «Я розповім, що готує для вас майбутнє, але спочатку мені потрібна інформація». Кейн знову кивнув. «Ви мешкаєте тут, у Джатинзі?» Ще кивок. «Як довго ви тут проживаєте?» Кейн потер підборіддя. «Довго, понад десять років». «Добре, це досить довго». Посмішка Кейна розтанула. «Досить довго для чого?» Досить довго, щоб стати частиною цього місця. Ваша душа прив'язана до нього, сагибе. За столиками прокотився нервовий смішок. Кейн почухав вухо. А тепер, сагибе, скажіть мені дату, час і місце вашого народження. Кейн нахмурився, терпець йому явно увірвався. Пропустимо цю частину гаразд? Факір пильно глянув на нього. Добре, сагибе, але без цих подробиць немає гарантії, що передбачення буде точним. Нехай. Будь ласка, можна побачити вашу праву долоню? Кейн поклав руку на зелене сукно, Факір узяв її обома своїми руками і демонстративно оглянув. Бачу, що життя ваше було цікавим, Сагибе. Багато успіху, багато грошей, так? Він усміхнувся Кейну, тоді аудиторії. Він дуже багата людина, так? Ви знаєте свою справу, Гангадін, похвалив якийсь захмелілий мудрець. Гангадін – герой вірша Кіплінга, індус, до якого звертається автор-британець. Факір повернувся до долоні Кейна. «Дітей не бачу». Кейн гірко закивав. «І дві дружини?» На обличчя Кейна ніби хмара набігла. «Боюся, ні, старий, лише одна». Факір підняв на нього очі. «Можливо, буде ще одна». Знову регіт, колективне звільнення від напруги. Сміялися і факіри, і глядачі, і сам Кейн, усі, крім мене та Емілі Картер. Я бачив, як на її гарненькому обличчі так і застигла натягнута посмішка. Зазирнімо в майбутнє», – запропонував факір. «Я…» – він замовк. Його худороляве обличчя спохмурніло. «Так», – поквапив Кейн. «Я бачу смерть». Факір підскочив, ніби крізь нього пропустили тисячу вольт, перекинув стілець і кинувся геть зі сцени. Глядачі скам'яніли, але скоро загукали йому всліт. Церемонімейстер побіг за факіром. Порядок відновив Кейн, помахавши рукою гостям. Чи варто було стільки витрачати, щоб привезти його сюди? Обіцяю, що назад він поїде третім класом. Ніби за командою вийшла фаланга офіціянтів у білих піджаках і замінила десертні тарілочки на порцелянові чайні та кавові чашечки. Дехто із гостей скористався можливістю, щоб розім'яти ноги, покурити і перекинутись словом із приятелями за іншими столиками. Я побачив, що Емілі Картер підвелася і попрямувала до найближчого виходу. Її чоловік, зайнятий розмовою, не звернув на неї уваги. Я зіпнувся на ноги і вийшов за нею на веранду. Вона стояла спиною до мене і дивилася на пагорби. Її оголені плечі здіймалися і опускалися в такт важкому диханню. «Емілі?» Вона швидко обернулася, очі її розширилися. Небо у неї за спиною прояснилося. Хмари, які вкривали долину, зникли, як і птахи. «Капітани Віндгеме, ви мене налякали?» «Вибачте». Вона похитала головою. «Будь ласка, не вибачайтеся. Вечір видався доволі напруженим. Спочатку птахи, а потім дешевий хіроманди зі своїми балачками про смерть». «Я б не хвилювався», – сказав я. «Усе це дурниці. Ці оракули обожнюють мелодраму. а Ви б засмутилися в тому разі, якби він наворожив, що ваш чоловік утече з коханкою, щоб розпочати нове життя на Таїті». Вона заправила за вухо пасмо білявого волосся. «Так ви маєте рацію». Я заговорив, обережно добираючи слова. До того ж він не сказав, чию смерть побачив. Вираз її обличчя змінився. «Прошу». Я знизав плечима. «Він просто побачив смерть, не сказав, що помре ваш чоловік, тож завжди лишається шанс, що це буде хтось інший». Вона напружилася, чоло зібралося з морщками. «Вибачте, не второпою, до чого ви ведете». Можливо, ваш чоловік буде причетний до смерті іншої людини? Вона зробила крок назад, у її очах раптом спалахнула людь. Хочете сказати, що мій чоловік може когось убити? У голосі її бриніла зневага. Зневага, а не образа чи недовіра. Вона знає, подумав я, чи принаймні підозрює. І я ризикнув. Ви вказали своєму чоловікові на мене. Так, погодилась вона, і що? Навіщо? Бо він попросив. Навіщо йому просити про таке? Джатинга – таке місце, де плескають язиками, капітане. Хтось йому доніс, що я показувала незнайомцю наше містечко. Коли він повернувся додому, одразу ж запитав, із ким я була. Саме цього, завірив мене Престон, не може статися. Добрі люди Джатинги надто бояться приносити погані новини своєму Роналдові Картеру. «Ви називали йому моє ім'я?» «Так». «І що він сказав?» Вона зітхнула. «Слухайте, капітане, не знаю, про що ви, але...» «Що він сказав?» «Запитав, чим ви займаєтесь?» «І ви відповіли, що я поліціянт?» «Так». «Як він відреагував?» Замовчав, вийшов із кімнати, більше не сказав ані слова, доки не попросив показати вас за вечерею. «Це тому, що ми вже зустрічалися», – пояснив я. От тільки звали його тоді не Картером, у нього було прізвище Кейн, Джеремія Кейн. Еміль Картер зробила ще один крок назад, але відступати було нікуди. Вона недовірливо потрусила головою. «Що?» «Він утік із країни», – продовжив я, тобто з Англії, після того, як убив свою дружину». Я очікував сліз. люті жінки, шокованої такими звинуваченнями на адресу її чоловіка. А натомість отримав спокійне заперечення. «Ви помиляєтесь, капітани?» «Не думаю», – не погодився я. «І судячи з ваших синців, у мене складається враження, що він і досі чинить насильство над жінками». Вона інстинктивно піднесла руку до обличчя. «Він ображав вас, чи не так?» Її риси спотворилися, від моїх слів бездоганність зникла, її змінила недосконалість. Очі жінки заблищали. Хто дав вам право ставити подібне запитання жінці, з якою ви щойно познайомилися? Кожне слово впивалося в мене як ніж. А вже ж жодного права я не мав, просто знав, на що здатен її чоловік. Ви мусите піти від нього, Емілі, не здавався я. Мусите якомога скоріше полишити ваш дім. Двері за нами відчинилися, у жовтуватому світлі виступили щільні силуети двох чоловіків. Вони вийшли, розмахуючи сигарами, затиснутими в товстих пальцях. «Я мушу повернутися», – заявила вона і пішла до дверей. На порозі вона зупинилася і обернулася. «Жінка, з якою, як ви стверджуєте, він був одружений, як вона померла?» Її вбило електричним струмом. Вона гірко розсміялася. Принаймні за це я мушу бути вдячною, сказала вона. Тут немає електрики.